Bo día, compañeiros e compañeiras eh, Boa día para gravar hoxe Onte, bueno, empezamos Empezamos ben Hoxe 17 de, de Xaneiro Eu son Juan Ortiz Estás a escoitar quilómetros de balde E por primeira vez non gravo dende o Paseo do Burgo Onte, dende había un montón de días Empezou a chover Tocoume camiñar baixo a choiva Cheguei empapado a casa Pero bueno, a cousa é que camiñei E hoxe, ainda que agora mesmo non está a chover Hoxe choves a mañán A mañán parece que a cousa se manténse Pero ainda así non, me, non funquen, non me atrevín a chegarme a topaseo do Burgo Entón, nestes casos, cando chove, o que fago É quedarme preto da casa e poñerme a camiñar pola avenida que me achega ao a paseo arriba e abaixo dando varias voltas como se fose un circuito o problema deso é que como poidedes escoitar seguramente o pasar de coches é incesante encima agora mesmo estou cruzando por, bueno xa cheguei a ver a rúa outra vez e vamos, que as condicións non son as mellores para gravar, pero Tenho o micro super pegado a boca E non me podo monitorizar Así que bueno Ainda que xoxa so xa como experimento A ver como xa a cousa De que vos vou falar hoxe? Pois eh, un pouquiño antes De que rematase o ano Empecei a ler un libro que me gostou moito E dese libro vou vos falar O autor é Brandon Sanderson Trátase de literatura fantástica É o libro en cuestión É o imperio final Que é a primeira parte Dunha triloxía Pero que, bueno, se ao final Sentides curiosidade Podedes leelo Sen problema Como libro único, porque prácticamente É autoconclusivo, enda que Por suposto, da sensación de que poderá continuar Era o primeiro libro Que leía de Brandon Sanderson A Brandon Sanderson recomendaranmo varias veces ou máis que recomendarmo personalmente si que escoitara cousas moi boas entón, bueno, pois pues, tiña o runrun run de ler algo del ao final decididme pregunteille a Carlos G.J. coñecido en Twitter por ese nick mm, mm, Trebuqueime, en realidad é eh, Carlos J.G. Perdoa, Carlos que, que libro me recomendaba a parte de Carlos G.J.? Eh, leva o podcast de Palabras por Momentos, penso que se chama que digamos que o de literatura da Red por Momentos de, de Mesparnar un podcast que vos recomendo por suposto e eh, bueno, Carlos E.J. dixome, mira, mellor que empeces por este e dalle e Carlos J.G. e despois pois ti mesmo, non? moitas grazas, Carlos, porque disfrutei no moito, e eh, bueno, de que vai o libro? vamos a ver, tratase, como decía antes de literatura fantástica polo que despois me estiven a informar en realidade non se desenvolve aquí na Terra, no planeta Terra senón que se desenvolve noutra galaxia e digamos que ten todo un mundo montado nesa galaxia non? con varias sagas que se desenvolven en cada saga das que escribiu pois nun planeta Neste caso o planeta non me lembro de como se chama Porque tampouco o nombran De feito ti cando estás a ler o libro Para nada antes a sensación de que se está a desenvolver Nun sitio diferente a Terra Aunque eso sí Nun tempo, e nun espacio que non somos capades de recoñecer, Obviamente Ainda que temporalmente Si que dá sensación de que estamos Nun especie de idade media non Pola, Polos artefactos que se empregan Polas armas e todo iso Contade con que un libro da idade media, por aí, máis, máis ou menos, non? Soldados con armaduras, con espadas, con bastóns de e tal, aínda que con algunhas características como despois vos comentarei. Eh, unha das cousas particulares que ten este, este libro é que cando empeza están reinando os malos. Aí atrás ou hubo algo, hubo unha circunstancia. Non queda moi claro aínda, que máis ou menos, según vai avanzando o libro va a enterando e a partir dai, digamos que, gañaron os malos, entón están reinando os malos. A situación actual é que existe unha especie de dictador, de caudillo, que chamase o gran legislador, que, digamos, é omnipotente, e tan omnipotente que nin sequer é unha súa persoa, senón que é considerado como, como Deus mesmo, non como, é parte de Deus polos poderes e eh, por todas as súas capacidades. Non? Despois está a nobleza, que está sometida, obviamente, ao mandato do gran legislador, pero que, digamos, son os que comercian, os que os donos das terras, os que producen, os que pagan tributos a... Ao legislador é os que viven ben como de toda a vida de Dios, non? Se tes cartos, pois calqueira época da vida é boa para, para disfrutala. Se eres pobre, pois entón vas apañado. E por último, a terceira clase social, por así decirlo, son os escaz, que directamente son esclavos. Están esclavizados, pertencen todos ao gran legislador, só que digamos que o gran legislador Os presta a nobleza E a nobleza é que, pois, de torturala De matala ao seu, vamos, sen suicio Ni nada Pois eso, o que son uns esclavos Totalmente esclavizados Esa é a situación Para que vos fagades un pouco a idea, non? E despois, a outra característica Que ten esta saga É que existe a masia Existe a masia, pero dun xeito que eu penso que é a primeira vez que me atopo alo menos dun xeito tan, tan claro non? e é que, si, sí, é masia, pero non é o fago que me dá a gana porque voto un hechizo que alguén se inventou baianos e xa está, non a masia ten reglas para empezar, non todo o mundo é masico pero bueno, os que teñen esa posibilidade o que fan é queimar metais hai unha serie de metais en total son 11 e, eses 11 metais o que fan é unha cousa diferente cada un deles os tragan ou os acumulan, digamos, por así decir na barriga en momento que o teñen na barriga ou no estómago, máis ben os queman, en función de de como os queman pois son capaces de facer unha cousa ou outra cada un deses metales xa digo, eh, xo che proporciona unha característica. Eso quere decir que ti podes, sí, podes facer máxia, se tes a posibilidade de facela, si es mago, por así dicirlo, pero non es capaz de facer o que che pete. no momento en que che pete, non hai xente que teña máis poderes que a ti, senón simplemente será que ten moita máis experiencia e, e, e máis forte, digamos. non Pero bueno, mmm, quero decir que non hai super aí que teñen máis mm, unha capacidade de facer un conxuro que ti non podas facer. Outra cousa é que esa persoa teña por exemplo, gran legislador, non? Gran legislador é a hostia, é, vamos é que ende mm, de explotar todas estas características ao máximo, non? Pero digamos que non pode facer absolutamente nada que non podan facer os outros. Rectifico, si sí que ten características que están por riba Dos demais, das demáis persoas máxicas pero non vou decir máis que tampouco quero facer spoilers eh, Bueno, quen son os magos? Bueno, pois esta capacidade de máxia a teñen únicamente o gran lesilador e a nobleza Os escá, en principio non teñen estas capacidades máxicas Pero, o que sí que pode ocurrir é que eh, se nun momento dado a, a nobleza mezclase eh, ten fillos con os escá a súa descendencia podería ser que eh, obtivese tamén esa capacidade de facer facermaxia tampouco é que todo, que directamente todos os nobles sexan se magos ou bruxas eh, é que toda a súa descendencia o teña, non Digamos que é unha cousa, pois supoño que é un pouco aleatoria E parte, a outra característica é que O normal é que as persoas que teñen estas capacidades Só podan quemar un deses metales É dicir, se ti es capaz de queimar ferro Pois só podes queimar ferro Se só podes queimar estano Pois só podes quemar estano Así, a non ser, bueno, eso é a grandísima maioría. Pero hai algúns, que son os chamados fillos da bruma, que poden, ou sea, que tenen a capacidade de queimar todos, todos os metais. É dicir, ou queimas un, ou queimas todos. E claro, estes supercracks que queiman todos, pois, digamos, son os que parten o bacalao, os máis poderosos e todo iso. Como non son, non me gusta destripar demasiado as cousas, isto prácticamente o que acabo de contar, pois, moi prontiño no libro... O descubres Non vou falar máis de, das persoaxes Porque non quero facer spoilers Simplemente vos digo que Ainda que xoxa por, por por este tratamento da masia Que está total e absolutamente regulada Como se pode utilizar ou como non Por exemplo, non, non son capaces de voar os, os magos non son capaces de voar Pero os fillos da brumo os, os que son capaces de, de queimar todos os metais en base a, a como queiman determinados metais en determinado xeito, pois son capaces non de voar, pero si de prácticamente voar. Non? Manterse no, no ceo o tempo que lle des a gana e, e desplazarse non como asaltos, por así decir. Bueno, pois nada máis, que vos lo recomendo claramente, un libro gordiño, un merqueino na tenda a del por creo que cinco euros e pouco, é dicir, para nada é caro, tendo en conta o que, o que hai agora, eh, dades unha oportunidade. Mm, non é o primeiro libro de Brandon Sanderson, pero, vamos, eu xa estou... Non estou agora mesmo, agora mesmo xa empecéi outro, un de Astronáutica, que tiña mercado tamén hai tempo, pero en canto remate este, moi probablemente... Bueno, igual poniome con outro... Mm, eh, cunha biografía... Eh, pero vamos, que vou retomar a saga en canto poda, porque quedei con moitas ganas Así que veña, nada máis Moitas gracias por chegar ata aquí Recordade que Para seguirme en redes sociais e eh, Descubrir como son os meus entrenos E todo iso, Twitter Para fotos e Instagram E eh, eh, para os episodios en Tumblr As ligazóns a estedes Nas notas do episodio E veña, ata semana que ven o ya isto Teña unha calidade suficiente Como para non ter que gravar, porque Mañan pasado e tal, ata o sábado que cando, saio, cando saco os episodios Parece que vou ter que camiñar Baixo a choiva Veña a buriño meus